Hogyan is kezdjem? 9 óra 52 perc van a tegnapi délutánom telefonálással kezdődött, és nyilvánvalóan ö, ö, nagyon sokan hívtak föl Vakács Tibor rajongói és ö, hallgatói közül is, meg az én ismerőseim közül is. Anélkül, hogy bármit is mondanék, én ott egyetlen egy dolgot mondtam, hogy a tetről van véleményem, az embert viszont szeretem, tehát a két dolgot válasszuk ketté, és mostantól kezdve akkor itt van, Baki a vonal túlsó Szervusz, nagyon-nagyon magas intelligenciával működik a lelked, hát igen. Igen, mondtam, hogy ebben az ügyben én akkor keresztény vagyok. Már hát csak igen, a... mert igen, valóban az a jó eszét választjuk. Viszont azért hívtunk, mert azt gondoltuk, meg gondolom te is azt gondoltad, hogy az a legtisztességesebb, vagy legjobb, hogyha most beszélsz a hallgatókhoz. Hát igen, van a bűn, a bűnbánat, meg a vezetés ideje is és hát szerintem most, igen, valószínű ezek el nem kell, de nem baj, mert ez is egy keresztény megoldás. Hát ö, ö, az a baj, hogy így elgondolkodtam ezen, hogy a, a, a, a nagyapám, aki mérhetetlen gazdag volt, és mérhetetlen szegényen halt meg az ő ilyet sohasetett. Tehát ki, kell, ki kellett volna bírni, nem mondhatom azt is, hogy Hát igen, én nem vagyok olyan anyagból, mint ő. A, a, a, mindig, uh -huh, hát, ez, ez csak az, hogy hogy... hogy, hogy, hogy képzeld, ez az az a bűn pillanatában nem jár a fejedbe a következmény. Ez nagyon el, na Nagyon furcsa fú, csábítása is. Mert hát igen, de én, én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy... A, jó Isten, a rosszat valamire felhasználja. Hát van mélyebb értelme is, hogy miért történik ez 51 évesen, vagy nem, de hát nagyon sajnálom. A hallgatókat is egyébként hát mindenkit csak. Én én tudom, én nem tudom, hogy a... el, hogy a fórumokon meg nőtt nagy téma hmm. ez. Nem és nem? Nem. Nem, nem? Nem, uh -huh. nem jó az, hogyha, hogyha. Épp pedig, ami történt, érted? Hogy a média tudod olyanokat is kérdeztek tőle, mert majdnem elsápadtam, hogy. Az álságosság teteje, hogy miért pixalál mi. És akkor az ember figyel, mert még nem tudja pontosan a vádat, hogy mi. És akkor, akkor valahogy kihozták ebből a luxust. Hát azért, azért nem szabad figyelni, mert sokkal rosszabb a, a, a beszéltetek a virtuális valóságról. Én is honfoglalózom egyébként, ugye van időm, hogy, hogy igen, azt nem szabad összekeverni a kettőt. A az, ügy, az ügynek vannak bizonyos más aspektusai is, ami szintén előkerül. Ne, nem, nem csak erről akarok beszélni, hanem az, hogy ügyeknek voltál arca, most mit gondolsz erről? Mindenki eldönti, hogy bevállal le vagy nem. Ez tényleg ilyen kérdés. Egyébként ezt így az, egy csomó dolgot, azt is értem. Nem vagy, tehát nincsen akkor egom, hogy mit tudom, hogy sértődjek, vagy azt mondjam, hogy hát ez furcsa lenne, hogyha nem folytatják velem, de hát elfogadom a az emberek döntésétől, de ezt erre szoktam mondani azt, hogy követő vagyok, milyen nevetséges. <gül> hát igen, ebben a helyzetben most meg pláne. Uh, jó, hát most, ha jól tudom, akkor ugye a rádióban egy hónapos szünet, aztán meg majd meglátjuk. Aki tényleg egyébként, én a hajdúnak el, el fogom mondani, hogy kb. hogy történt lesz, mert van média nyomáson, hogy nem azt akarom, hogy itt most el fogom egyszer mondani. Aztán, uh -huh. aztán szerintem nem a médiába kell ezt levezekelni. De nekem az is hogy ezekről, hogyha szilenciunk van, azért arra gondoljon mindenki. De egyetértek vele. Egyetértek okay. vele. Okay.